și în și pe pământ, mi tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând cu mare bucurie și cu plăcere pentru iubitorii ascultători ai Cuvântului Lui Dumnezeu, lecțiunea L042 al emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, ne aflăm astăzi cu studiul nostru în Evanghelia după Luca, la capitolul 3, cu versetul 11, pe care îl vom citi însoțit de explicațiile care îl acompaniează. Potrivit unui obicei al nostru pe care ni l-am stabilit încă cu ocazia deschiderii primului program al emisiunii noastre, obișnuim ca înainte de lecțiunea propriu-zisă să delectăm publicul ascultător cu o varietate de relatări istorice, întâmplări adevărate sau, așa cum am avut explicații ale unor pasaje de scriptură, care le socotim fiind de o mare valoare și aplicabilitate practică pentru ascultătorii noștri. Vă prezentăm astăzi o poezie aleasă din Cartea Cântări Nemuritoare. Ce bine ne-ar face dacă am alege cărțile acestea binecuvântate de poezii, cum e Cântări Nemuritoare sau poeziile fratelui Costachi Ioanit, care ne-ar aduce mari binecuvântări sufletelor noastre. Poezia de astăzi poartă titlul Privirea spre El. O, când mi se întoarce privirea spre el, lumină și zâmbet mi fața, și inima mi umple fiorul acel ce înaltă, într-o clipă viața. Atunci, nori negri de criji și tristeți se duc cum se duce o clipire, și în suflet revar să seninul măreț, cântare, lumină, iubire. Atunci nu sunt singur și nu sunt străin, oricât e de mare pustia, căci gândurile mi cântă, iar Duhul mie plin. De harul ce-i dă părtășia. Atunci orice frică și teamă dispar Și în fața cumplitei primejdii În inimă vine o fără hotar tărie În demnul nădejdii. Atunci încetează al rănilor chin Oricât e de cruntă lovirea, Iar fața zdrobită mi-o umple de plin Blândețea, iertarea, iubirea. Atunci pierși și noapte și neguri și noi De spaime îndoiel și ispite iar cerul mi-l umple cu sute de sori Lumina privirii iubite O, când mi se întoarce privirea în sus Uit ura și chinul și tina Și simt cum mă în tine, Iisus Lumina, lumina, lumina, amin Ești soarele, mele, Iisuse Isus, ești avăză de luptele grele, Având să mă-nalți Mai sus, mult mai sus decât ele, Mai sus, mult mai sus decât ele, Iisuse. Luă Iuse Isu Manchi într-o stare de vino Venă dintine de plină sprenta de harcio să ven sprenta de harcio Iubit de ascultător, este Domnul Isus și pentru tine farul acesta minunat? Și acum să ne întoarcem către lecțiunea noastră, care este așa după cum am anunțat în versetul 11, începând cu versetul 11 de la Luca capitolul 3. Citim versetul. Drept răspuns, el le zicea. Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna și cine are de mâncare să facă la fel. Cred că nu ne este greu să descoperim aici. Ioan Botezătorul dă un răspuns celor care veneau la el și îl întrebau atunci ce trebuie să facem în momentul în care el le spunea să se pocăiască. Adevărata pocăință față de Dumnezeu se vede prin atitudinea pe care o ai față de oameni. Semnul văzut al unei pocăințe nevăzute, care a avut loc în inimă, care s-a petrecut deci în inima ta, este dragostea și mila din afară manifestată față de semeni și, în primul rând, față de cei din casa ta. Cine a primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor al său personal în inima Lui, devine în afara Lui asemănător Domnului în toate privințele, chiar și în privința dărniciei. Domnul a dat tot ce a avut și a dat viața pentru mântuirea noastră. Este un har de la Dumnezeu ca cineva să fie darnic. Și Dumnezeu dă acest har oricui vrea să-l aibă. Niciun creștin nu trebuie să fie fără harul darniciei. Creștinul nedarnic nu este creștin. Iată ce zice Sfântul Grigorie de Nazianți. Nimic nu are omul în el așa de dumnezeiesc ca și facerea de bine. Dumnezeu ne-a mântuit ca să ne facă asemenea Lui. Și una din însușirile Lui este dărnicia, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. El este bogat în îndurare și dă celor lipsiți. Când dăm, nu facem altceva decât serviciul de economi, de administratori, de slugi ale stăpânului ceresc. Haina și hrana fac parte din lucrurile cele mai de trebuință, după cum și o locuință de odihnit trupul. Deci întâi haina și hrana. Cu aceasta învățăm să urmăm pilda lui Dumnezeu, învățăm adică să dăm. Cine are mai mult decât îi trebuie, să dea celui ce are mai puțin decât îi trebuie. A da fără zgomot, fără trâmbițare, este cel din tâi lucru pe care trebuie să-l învățăm. Prin aceasta se nasc bucurii acolo unde nu sunt bucurii. Dați pâine unui sărac, zice fericitul Augustin, cu cât mai de dorit ar fi ca nimănui să nu-i fie foame și ca acest ajutor să nu fie necesar. Înlăturați mizeria și atunci nu va mai fi nevoie de milostenie, încheia citatul lui Fericitul Augustin. Evanghelia, așa cum s-a arătat mai sus, ne arată pe Dumnezeu ca pe Marele Dătător. El a dat pe Fiul Său, ne dă în fiecare zi ce ne trebuie pentru omul din lăuntru și pentru omul din afară trupul. Ne dă pâine, mângâiere, pace, lumină, putere. Din recunoștință să urmăm lui Dumnezeu și din ce ne dă El să dăm pentru ajutorarea fraților noștri, asemenilor noștri, a celor ce sufăr și a lucrării Lui. Toate acestea Așteaptă dărnicia noastră. În înțeles duhovnicesc să dăm tuturor haina neprihănirii, adică mântuirii și pâinea adevărului, adică pe Hristos. Atunci am înțeles cu adevărat rostul nostru pe pământ, atunci trăim pentru slava lui Dumnezeu. Iată ce ne se relatează în continuare în versetul 12 de la Luca 3, în legătură cu discuția lui Ioan Botezătorul cu noradele care veneau la el. Citim. Au venit și niște vamești ca să fie botezati și au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Haideți ce cu la aceasta să găsim câteva învățături, așa cum ne va lumina Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt pentru noi. Adevărul, la fel ca și soarele, se dăruiește tuturor oamenilor din orice categorie ar face parte, numai ei să se deschidă pentru primirea Lui.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 Oricine vine la Dumnezeul Harului ca să fie izbăvit din starea sa de păcat, să știe bine, nu va fi izgonit afară, ci va fi primit, după cum stă scris la Evanghelia după Ioan, capitolul 6, cu versetul 37. Versetul acesta a fost o mare mângâiere și pentru viața mea și este. Ioan Botezătorul ca un dar al Harului Lui Dumnezeu, așa cum se tălmăcește numele Lui, a primit toate categoriile de oameni dând învățături tuturor fără părtinire. și erau o categorie de oameni pe care iudeii o respingeau. Erau sfocosiți așa de jos, încât nu erau primiți de autoritățile iudaice să depună jurământ ca martori. Dacă Ioan, care nu era lumina, de văzut Ioan 1 cu versetul 8, făceau o asemenea lucrare cu cât mai mult noi, răscumpărații Domnului Isus, care prin faptul că suntem raze din soarele nebrihănirii, trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu printre oameni, fără să părtinim pe nimeni. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru harul pe care ni l-a adus prin Domnul Isus Hristos. Și acum haideți să vedem în versetul următor, versetul 13, ce le răspunde Ioan Botezătorul acestor vameși. Citim. El le-a răspuns. Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Iubiților, observăm că Dumnezeu este drept și îndreptatea Lui nu va cere niciodată mai mult de la noi ființe care suntem mărginite și slabe decât ceea ce putem face. Dar... Trebuie să știm bine că ceea ce putem face ne va cere cu siguranță neapărat. El nu va cere să biruim ceva peste puterile noastre. Nu ne va cere să înțelegem ceva peste înțelepciunea noastră. Și nu va căuta roadă mai multă și mai deosebită în pomul vieții noastre decât atât cât ni s-a dat să aducem, căci aceasta este firea lui de Dumnezeu bun. Și așa cum este Dumnezeu față de noi, bun, Așa trebuie să fim și noi față de frații și semenii noștri. Trebuie să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți, după cum suntem îndemnați la Efeseni 5.1. Să nu fim judecători nedrept și aspri, ci să rămânem mereu în mediul Harului, căci timpul pe care îl trăim este încă timpul Harului. Ce pildă minunată avem în Ioan Botezătorul, acest slujitor al lui Dumnezeu, când este vorba de slujba lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. El cu toate că n-a trăit în epoca Harului, făcea lucrări ca în epoca Harului. El învăța zilnic de la Dumnezeu cum să se poarte și cum să învețe prin Duhul Sfânt pe care îl avea încă din pântecele mamei lui, după cum de găsim menționat la Luca 1 cu 15. Când au venit vameșii la el, nu i-a respins ca fiind necurați, așa cum îi respingeau autoritățile iudeilor, nici nu considera meseria de vameș nelegală pentru un evreu, ci le răspundea simplu și clar. Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Nu era vina lor dacă li s-au poruncit lucruri nedrepte. Sunt ocupații în lume pe care un copil al lui Dumnezeu trebuie să le ocolească. Un credincios, de pildă, n-ar putea face pe călăuri, Dar majoritatea ocupațiilor din lume poate să le împlinească orice creștin, rămânând în cadrul legilor și poruncilor date de autoritățile pământești. Ce trece însă peste acest cadru este păcat. Cine rămâne sub călăuzirea Duhului Sfânt nu poate face greșeli nici cu privire la sine, nici cu privire la aproapele său. Un adevărat creștin nu este nici hoț, nici înșelător, nici lacom, pentru că el s-a lepădat de sine în clipa când s-a hotărât să urmeze pe Domnul Isus Mântuitorul. Un om poate fi moral fără să fie creștin, dar nu poate fi nimeni creștin fără să fie și moral în același timp. Nu faptele morale îți dau mântuirea, dar ele trebuie să însoțească neapărat pe un mântuit dacă este cu adevărat mântuit. Altfel îi pui sub semnul întrebării credința. Acesta este adevărul. Aflăm în versetul următor, versetul 14, că o altă categorie de oameni se apropie de Ioan Botezătorul și pune întrebări. Citim deci versetul 14 de la Luca 3. Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau. Dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns. Să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Haideți, iubiți ascultători, ca sub călăuzirea Duhului Cel Sfânt al Lui Dumnezeu, să învățăm ceva și din acest verset. Ostașii, datorită ocupației lor deosebite, au o inimă mai tare care nu se lasă ușor străpunsă de sabia cuvântului lui Dumnezeu. Totuși, și ei sunt oameni, iar Dumnezeu Mântuitorul, care în dragostea Lui se gândește la toți păcătoșii, are căile Lui necunoscute de noi, prin care se poate apropia și de această categorie de oameni cu inimă tare. Spre exemplu, sotașul care asista procedura răstignirii Domnului sus. Nu a fost atins în viața lui niciodată de minunile pe care le-a văzut la Domnul Isus, de predicile lui, dar în momentul în care l-a văzut cu mare pe cruce, a strigat, acesta cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu. Prea trist să vedem că iudeii care erau îmbrăcați în de sfinte și se considerau creștini, nu ca acesta păgând, n-au putut să vadă realitatea aceasta nici chiar în acel moment. De aceea să avem grijă să nu respingem nicio categorie de oameni, căci Dumnezeu are căile Lui pentru a pătrunde la inima fiecăruia. Și pentru că am amintit de împrejurarea aceasta, nu pot să trec mai departe până când nu sugerez tuturor fraților mei scumpi, ca și mie o învățătură care am căpătat-o de aici, și anume, atunci când predicile și cuvintele mele nu reușesc să convingă pe cineva, n-am decât să mor față de mine însumi să trăiesc numai pentru Domnul, așa cum a trăit Domnul Hristos chiar când sunt pus pe cruce și atunci cei de lângă mine, care n-au putut fi mișcați prin cuvintele mele, vor fi mișcați prin moartea mea față de mine și vor vedea în sfârșit mântuirea lui Dumnezeu. Întorcându-ne înapoi la subiectul nostru, aflăm despre cuvântul Domnului prin gura lui Ioan Botezătorul că a atins sufletul unora dintre ustași, iar aceștia cu tremurația au întrebat, dar noi ce trebuie să facem? Deși, după cât se pare, aceștia nu erau iudei, iar profesiunea lor nu se potrivea deloc cu evlavia iudaică, doreau să afle totuși calea adevărului ca să meargă pe ea și astfel să scape de mânia viitoare a lui Dumnezeu, judecata lui cea dreaptă. Ioan, în cazul acesta, îi sfătuiește, la fel ca și pe vameș, în lumina adevărului dumnezeiesc, să nu-și părăsească ocupația ostășească, ci doar să nu stoarcă nimic de la nimeni pe nedrept, ci să se mulțumească lefurile lor. Este o mare încercare a vieții și a caracterului atunci când ești așezat pe un scaun care îți dă putere să te porți totuși blând, drept și cinstit față de toți oamenii fără părtinire. În om zace o fioroasă fiară sălbatică, eu lui mândru. Dacă el, atunci când se află într-o situație deosebită, nu leagă cu lanțuri groase această fiară, să știi, face prăpăt printre oameni. Fiara este nesăturată. Cu cât îi dai, cere mai mult. Cel care are o anumită putere este îndemnat de eu lui mândru să stoarcă profituri de pe spatele semenilor, profituri spirituale și profituri materiale. Numai cine stă sub stăpânirea lui Dumnezeu nu va stăpâni cu asprime peste semeni. Rari sunt oamenii care ocupă anumite scaune, fie prin talentul lor, fie prin alte mijloace, și să nu fie împinși spre egoism, spre mândrie și astfel să-și apere scaunul jertfind pe alții sau storcind profituri. Egoismul, spunea un înțelept, este un fel de strigoi care trăiește din viața altora. Iubirea de sine, spunea un om al lui Dumnezeu, este împotriva adevăratei iubiri. Deci nu poți iubi cu iubirea lui Dumnezeu dacă pe tronul vieții tale stă iubirea de sine. Ioan le spune să nu stoarceți nimic. Nu forța iubiturile pe nimeni să zică așa cum vrei tu. Nu forța pe nimeni să meargă așa cum vrei tu. Nu forța pe nimeni să creadă așa cum vrei tu. În definitiv, cine ești tu? Nu ești tot un locuitor al acestei planete? Dacă ai de spus ceva, spune cu blândețe. Iată câteva lucruri pe care nu le face adevărul, dar le face minciună. Adevărul nu forțează niciodată. Minciuna însă face lucrul acesta. Adevărul nu, ră, nu răpește libertatea niciunui om, dar minciuna face și pe asta. Adevărul dă viață. El nu-i avea țin în însă face lucrul acesta. Dacă ne uităm în istoria bisericii, vom vedea cât sânge a fost vărsat de aceia care au silit, pentru că erau mânați de minciună, să creadă toți cum credeau ei. Domnul Iisus însă n-a avut în viața lui, nu-l vedem nicăieri, nici cobută, nici măcar conuia, pe când alții au pus mâna pe săbii, pe arme și pe tunuri. Dovadă clară că erau mânați de Duhul minciunii. Domnul Iisus n-a forțat, a strigat, dacă voiește cineva să vină la mine. Ostașii care au venit la Ioan Botezătorul l-au întrebat, ce trebuie să facem? Ioan le-a dat un răspuns simplu, sub călăuzirea Duhului Sfânt. El nu le cere decât să aibă simpla atitudine de oameni cinstiți. Fiecare categorie socială trebuie să părăsească păcatul ei specific, adică păcatul profesional. Acela care a ajuns să-și pună întrebările acestea cum ar fi? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să merg pe calea adevărului? Ce trebuie să fac ca să fiu cinstit? Acela care își pune astfel de întrebări, acela să fie bucuros să afle astăzi a pășit deja pe prima treaptă a schimbării vieții. Pocăința începe cu această întrebare, ce trebuie să fac? La care Domnul vine și răspunde, Întoarce-te la mine, am făcut eu totul, primește ceea ce am făcut eu pentru tine. Iată cum s-a desfășurat mai departe întâlnirea aceasta lui Ioan Botezătorul cu noroadele care veneau la el și puneau întrebări. Citim versetul 15 fiindcă norodul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan dacă nu cumva este el Hristosul. Poporul de atunci avea o parte bună. Știți care? Aștepta pe Hristosul lui Dumnezeu. Ce așteaptă însă poporul de azi? Ce așteaptă creștinii? Vai, ar trebui să ne rușinăm adânc. Este un adevăr că după umbletele și faptele lui se vede ceea ce așteaptă și ce caută omul. Nu vorbele mari, ci viața trăită clipă de clipă te arată ce ești și ce țintă urmărești. Cine deschide Biblia arată că umble după mântuire și cine deschide ziarul arată că umble după politică. Ce curios ar fi să vezi pe cineva care citește ziarul și să-ți spună că el caută acolo mântuirea lui Dumnezeu. Norodul era în așteptare și tot se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el, Cristosul. Din spusele acestea se vede că poporul, pe lângă treburile lui pământești, era preocupat cu lucrurile lui Dumnezeu. Era preocupat cu cercetarea scripturilor, ca să vadă când și cum au să se împlinească făgăduințele sfinte cu privire la mântuirea omului și la mântuitorul care avea să vină. Și când te gândești cât de puțin știau ei, Carte și cât de greu se ajungea atunci la una din cărțile care arcătuiesc Scriptura Sfântă. Astăzi este o situație cu mult mai favorabilă cercetării Scripturilor. Dar câți le mai cercetează cu adevărat? Ascultătorule iubit, cercetezi tu Scripturile? Ce te preocupă mai mult în viața aceasta trecătoare? Ce aștepți tu? Evrei de odinioară așteptau fierbinte pe Mesia ca să le aducă izbăvirea. Desigur, o izbăvire cum și-o închipuiau ei. Totuși așteptau împlinirea făgăduințelor dumnezeiești. E bine, cu mult mai bine să cauți pe Dumnezeu și cuvântul lui, chiar și mai fără pricepere, dar să-l cauți din toată inima, decât să fii nepăsător și împotrivitor. Cine a pornit să caute pe Dumnezeu și adevărul lui, l-a și găsit, chiar dacă, după părerea oamenilor, nu-l caută unde cred ei. Norodul era în așteptare. Ceea ce trebuie să vină, tot vine, chiar dacă nu aștepți, dar cu cât mai fericit este să aștepți și să aștepți pregătit. Domnul Isus Hristos, cel care era așteptat atunci la prima venire, este gata să vină a doua oară, să-L așteptăm pregătindu-ne. Noi, care avem făgăduințele Lui puternice, noi, care ne bucurăm astăzi de Harul Lui, noi, care învățăm pe alții calea Lui, noi să-L așteptăm cu tot focul inimii noastre, pregătiți pentru întâmpinarea Lui. Față de această așteptare a norodului, Ioan, în capitolul 3 de la Luca, la versetul 16, ia cuvântul și îl auzim. Citim versetul. Ioan, drept răspuns, a zis tuturor. Cât despre mine, eu, da, vă botez cu apă, dar vine acela care este mai puternic decât mine și căruia eu nu sunt vretnic să-i dezveg cureau încălțămintelor. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Haideți, iubiți ascultător să găsim câteva cugetări și cu privire la acest verset. Cel din tâi lucru, când vorbești despre Dumnezeu, despre adevăr, este să-ți cunoști bine starea ta, poziția în care te afli și apoi să vorbești. Observăm că Ioan Botezătorul își cunoștea poziția, de aceea putea să vorbească drept despre Dumnezeu și despre adevărul Lui. Cât despre mine, zice el, să nu aveți o părere mai înaltă, să nu credeți că ceea ce spun sau fac eu este ultima treaptă adevărului, ci este unul care vine după mine și care face într-adevăr lucruri nebănuite. El este viața și mântuirea. La el trebuie să priviți, îndeamnă Ioan, de el trebuie să ascultați și pe el trebuie să-l primiți. Cât despre mine, eu vă pot cu apă. Adică eu fac lucruri legate de cele ce se văd, pentru că și eu sunt făcut din ele. Dar cel ce vine după mine face lucruri din altă împărăție, împărăția Duhului, adevărului, de dincolo de lumea fizică, fiindcă el este Duh. Eu sunt făptură și fac lucruri legate de făptură. El însă este făcătorul și face lucruri pe care făptura nu le pricepe. Cât despre mine, așa spune Ioan. Cât de drept a vorbit el despre sine, Micșorându-se și despre Domnul Isus Hristos, mărindu-l. Cât despre mine, eu trebuie să mă micșoreze, El trebuie să crească, ne spune tot El în Ioan 3 cu 30. Iată, iubiților, marea lecție pe care noi, credincioși din timpul Harului, o avem de învățat zilnic. Numai în măsura în care eu mă topesc, crește Hristos cu felul lui de a fi în mine. Cât despre mine și felul meu vechi de a fi, trebuie să dispar ca să se poată înălța nestingerit Hristos. De felul meu vechi, nu ține numai anumite păcate pe care și diavolul le socotește păcate, ci chiar și, așa zis la neprihănirea mea, felul meu personal de a crede moștenit de la părinți. Citim la 2 Corinteni 5,16, Dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-l mai cunoaștem în felul acesta. Cât despre mine spune el, eu vă botez cu apă. Ioan Botezătorul încheia vechiul legământ bazat pe cele văzute, apa. Domnul Isus însă începea un nou legământ bazat pe cele nevăzute, Duhul Sfânt, cum spune că El vă va boteza cu Duhul Sfânt. După cum citim la Evrei 10 ,1, vechiul legământ cu tot ce ținea ei El era umbra lucrurilor viitoare, era doar un îndrumător spre realitatea care este Hristos, cum vedem la Galaten 3 cu 24. Noul legământ este realitatea, este adevărul, este Hristos în toată frumusețea Lui. Și cine a fost cuprins în El în realitate nu mai are nevoie de umbră, de simboluri, cum vedem în Galaten 3,25. El spune, deci, eu vă botez cu apă, cu materie, El însă vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. În limba greacă, adică în original, nu zice veți fi botezați cu Duhul Sfânt, ci zice veți fi botezați în Duhul Sfânt. Botezat înseamnă afundare. Este tot un cuvânt de origine greacă. A fi botezat în Duhul Sfânt înseamnă a fi afundat, acoperit în aerul, în mediul sfânt al prezenței lui Dumnezeu prin Duhul. Înseamnă naștere din nou și primirea firii dumnezeiești. Iubiți ascultători, încheiem aici programul LED 042, dorind din toată inima, ca toți care ascultăm, să fim botezați de Domnul Isus Hristos, cu fundați în Duhul Său, prin pocăința cu care ne îndreptăm spre El. Amin.